«Ех, дружок, ех, Вася Васильок!» Ця пісня достаменно про нього веселила Гульвісі душу ще тоді в Севастополі. Почув він її на своєму крейсері ворошило у виконанні артистів Бунчика та Нечаєва, і відтоді саме нею створював собі маршовий настрій у пішому поході. Між тим білі, відвикли за час служби від землі ноги Василя, ніби самі мізкували собі на дві стежки. Чи повертати до старухи і рибалити що човна між латаття? Черв'ячків він припасив з вечора. А чи прямувати на ферму і на кручі спробувати спінінгом у десні? Десь там під корчами верболозу занишкла молода щука і сміється з Василя. Ох і виморчила вона його вчора. Молоді щуки вони такі. Василь блаженно усміхнувся сам до себе. І його широкий ніс і пухкі, як в дитини, Розплямкані губи стали ще ширшими і пухтішими. З нижньої губи солоною цівкою засочилася кров. «От, клята дівка!» — лайнувся Василь. «Казавій, не кусайся, як собацюра!» — сказано, салага. І цілуватись не навчилася, як слід. Рибалка вдалася на славу. Вертався додому з форсом намисне повільно. За барою, щоб бачили тіпки і баби, який удатний з нього ловець молодець. Дві велетенські щуки згідливо погойдувалися в такт його ході, а що вже лящі та підлящики у торбині, спробуй порахуй. Дітлахи бігали за Василем, закохані і в нього, і в його смугасту тільняшку, бо вже не в одного, ще давніш, у пору його відпустки зі зразкової служби, побувала на стриженій голові омріяна Василева безкозирка. Так що й без молодецького улову він був для них герой. Біля пошти перестріла Василя Зотовна, Колишня партизанська зв'язківка. Та така причепа, хоч крізь землю провелись, каже, це я тобі, Васильок, погоду зробила для рибалки, хмари розігнала, я це можу, тільки попроси. А ти не будь дурний, скажи своєму братові Андрію, хай тебе вчитись по села, а то сам у Чернігові на фізматі вивчився, а брати не вчені. Так і скажи Никифоровичу, що Зотовна йому наказувала, дарма, що він майор, та і я не дурна. Та не дири слухай сюди. Я в Києві у письменника Юрія Збанацького була. Ти хоч знаєш, що він наш земляк-партизан? Отож, казала йому про наших бандитів у Сєвєраді. Та й про тебе скажу. Однаково в Київ мені їхати. Треба листа кому слід довести про тих шпійонів у міліцейській хвормі. Нікому діла нема до радянської влади. Одна зотовна про все за всіх думай. Та чого ти дікаєш, Гульвіса? Гей, странник! Вчитися тобі треба, хлопче, а не помолодиться, гасати. Зото на все бачить. Чу? Василь полегшено зітхнув, пришвидчуючи крок. Ледве вирвався. Кажуть, Зотовну війну німці спіймали, то дуже по голові били. Хворіла потім. Правда це чи вигадка Василю байдуже, аби лиш от гріха подалі. Ще справді листа напише Андрію. Не встиг демобілізуватися, а вже навчителька-наставниця знайшлась. І хто зотовна? Та він і думати не хотів ні про яке майбутнє. Тут хоч би воленькою надихатись. А від вольниці Надинівської він і справді не мов захмелів. Біля лавки побачив ще віддалік гурт дядьків. Усі разом загули, засмокали, роздивляючись улов. А газелок тут таки засперечався із старим живедяном, наскільки потягне більша щучиха. Живедян гарний, як циган. І хлопці в нього такі. Блискав очима, гарячкував, стукав навколо Василя протезом, і чорно-синій його чуб вилискував на сонці, як воронове крило. Ставлю пляшку самогону. Кіл з дванадцять буде, підскакував горобцем приземкуватий газелок. Еге ж, за пляшку мой буде, пританцював на одній нозі, підважуючи щучок Жевидян у синьому вицвілому галіфе і кашкеті з лакованим козарком. Кашкет з'їхав мало не на потилицю, і чорна чуприна тріпалася, як наживка над щучиськом. Підтяглися й дядьки, що сиділи на призбі біля пожарні, травили баланду, як підсміювався з них під неіснуючий русий вус Василь. Коли ж тут саме втрутився у спірку багатодітний, вічно заклопотаний, засмальцьований, всевіда, жидок? По-уличному, звісно, так його прозивали, а щоб прізвище в було не густо, бо усі-усім рідня – то ніхто не ображався і ніхто б не сказав, напевне, скільки у них у Надинівці тих йовенків, бо були серед них силюки, а були інші, хто насправді Мельники, Кузьменки, Бондаренки, а хто Ховрачі, Бурунчуки, Кубаї, от хіба що Цюмани та Паливода, чи там Макошенка, за цими цілковито суверенними, закоріненими в історії з села прізвищами та прізвиськами, гуляли з покоління в покоління свої легенди, свої комедії, трагедії та сільські драми. Жидок потяг за лозину верболозу, на який висіли мертві від такої привселюдної ганьби щуки, підважив і собі. І отрутивши от, щасливо усміхненого, розтуленим на всі зуби ротом наденівського дурника Оксениного Василя, що боязкий-боязкий, а свої двадцять копійок устигав ставити, притсмокуючи, прорік до гурту. Кожна по дев'ять-десять кіло. Факт коли хочете знати. І, звісно, усім схотілося знати. Романда загула, як улій, і вже вервечка чоловіків, а з ними верткий, пацанкуватий, білявий, як пшеничне борошно, пуп'янок, Петро Бурунчик, рушили до лавки на Третейський суд.